Тож коли за тиждень перед відправленням на аеродром мене раптом узяли під варту і навіть заклацнули наручники, здивування моє не виглядало удаваним. Хоч, як по правді, то я зовсім не здивувався. Чогось такого я сподівався. І тепер у транспортному літаку, який приймав у Союз, мав достатньо часу, аби помінськувати, яку ж інформацію мають спецслужби про моє перебування в Муджагідіх. А якщо має, то якого періоду така інформація може стосуватися? Гріхів за мною було більше, ніж треба. За п'ять літ полону я не прийняв мусульманства, але воювати воював. І навіть зі зброєю в руках, а останніх року був інструктором із рукопашного бою. Втім, усе це виглядало не так просто. Якби хтось захотів справді мене слухати, то, звісно, я міг би багато чого розказати. Хоча б те, як у провінції Лашкаргах контужений, потрапив у полон до Болуджів, котрі в ті краю в пошуках здобичі, як мені стало втямки банда зникровлена в боях із пуштунськими племенами, і тепер я маю або розділити з ними долю мандрівних грабіжників, або вмерти ганебною і безславною смертю, яку продовж трьох з половиною років ми бродили від Кандагара до Іранського кордону грабуючи і дравидів, і пуштонів, і хазарів, і персів. Як колесо фортуни знову повернулося на Успак, і нас взяли в облогу, а тоді розгромили муджагіди з непримиренних. Як мене прийняли за штугуна і гнали в путах через усю країну, обмінюючи то на діжку солярки, то на десяток магазинів до АКМа, як посидівши півроку в ямі, я згодився на співпрацю, і щоб виграти час, почав тренувати бойовиків. Словусяця афганського діссея була складна і заплутана, як і кожне людське життя. І якби справді... Ну, та в Союзі мене, звісно, ніхто і не думав слухати. Конставер, куди я потрапив через кілька днів, був створений не для того. Жоден із солдатів, які горбатіли під конвоєм на товарній станції, цю вируку не мав. Скоріше за все, це був фільтраційний пункт, де народу зібралися з усіх усюд, найбільше з Афганістану. Дехто з Куби, кілька душ з Нікарагуа, і навіть троє радників з Данголи, де вони під цивільною личиною керували диверсіями. Процедура була простою. Нас, коли не ганяли працювати, то водили на допити. Для військові з порожніми очима, змінюючи один одного, по кільканадцять разів змушували повторювати те саме. Запитання були надиво безглузді і звучали таким робом. Поясніть, чому під час призову ви забажали служити саме в обмеженому контингенті? Або про що запитували вас кореспонденти буржуазних газет після вашого приходу до противника? А то ще уявіть, якого сорому зазнають ваші батьки, коли дізнаються, що ви засуджені за співробітництво з іноземними розвідками. Я напружено стежив за підтекстом і розшифровував. Це може і абсурд, але давай ми подивимося на його реакцію. І далі. А от такого-то року ви кинули навчатися на престижному факультеті вищого навчального закладу. Я у відповідні служби вже, видно, повідомили, що причиною цього була нелояльність. І не тільки це, судячи з усього. А які контакти ви мали з людьми із мусульманської організації «Чорна пантера»? Під текст «Саудат СА, навіть будучи військовополоненим, не вступає в жодні контакти. І взагалі честь мундира, то, що, і то, що і то, що я сміявся їм в обличчя. Виявилось, жодного факту проти мене вони не мають. Ще пак так, серед муджагідів навряд чи знайдеш когось, хто працював би на радянську розвідку. І досить було відбуватися однією-двома фразами, щоб не дати себе втягнути у паутину нових запитань. Через півроку я вийшов на «Білий світ», Мені дали паспорт, а навздогінщий добру пораду тримати язака на припоні. Успіху, сержанте, сказав майор, котрий займався моєю справою. Хоч я завжди буду вважати, що ваше місце в тюрмі.